כה אמר ה' צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משעמתו בידו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות, משחקים ברחובותיה. כה אמר ה' צבאות, כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיני יפלא נאום ה' צבאות.